פרק כ"ה <אדבר> הדבר אשר היה על ירמיהו על כל עם יהודה, בשנה הרביעית להויקים בן יושיהו מלך יהודה, היא השנה הראשונית חדרצר מלך בבל, אשר דיבר ירמיהו הנביא על כל עם יהודה ואל כל יושבי ירושלים לאמור, מן שלוש עשרה שנה ליאשיהו בן עמון מלך יהודה, ועד היום הזה. זה שלוש ועשרים שנה היה דבר אדוני אלי, ואדבר עליכם, אשכם ודבר, ולא שמעתם. ושלח אדוני עליכם את כל עבדיו הנביאים, השכם ושלוח, ולא שמעתם, ולא התיתם את אוזניכם לשמוע. לאמור, שובו נא איש מדרכו הרעה, ומרוע מעלליכם, ושבו על האדמה, אשר נתן אדוני לכם ולאבותיכם. למן עולם ועד עולם, ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם ולהשתחוות להם, ולא תכעיסו אותי במעשה ידיכם, ולא ארע לכם. ולא שמעתם אלי נאום אדוני, למען הכעיסני במעשה ידיכם, לרע לכם. לכן, כה אמר אדוני צבאות, יען אשר לא שמעתם את דברי. הנני שולח, ולקחתי את כל משפחות צפון, נאום אדוני, ואל נבוכדרצר, מלך בבל עבדי. והביא אותם על הארץ הזאת, ועל יושביה, ועל כל הגויים האלה סביב, והחרמתים, ושמתים לשמה ולשריקה, ולחורבות עולם. והבדתי מהם כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כל ריחיים ואור נר. והייתה כל הארץ הזאת לחרבה לשמה, ועבדו הגויים האלה את מלך בבל שבעים שנה. והיה חמלות שבעים שנה, אפקוד על מלך בבל, ועל הגוי ההוא, נאום אדוני, את עוונם, ועל ארץ כשדים. ושמתי אותו לשיממות עולם, והבאתי על הארץ ההיא. את כל דברי אשר דיברתי עליה, את כל הכתוב בספר הזה, אשר ניבא ירמיהו על כל הגויים, כי עבדו בם גם המה גויים רבים, ומלכים גדולים, ושילמתי להם כפועלם וכמעשה ידיהם. ככה אמר אדוני אלוהי ישראל אלי, קח את כוס היין החימה הזאת מידי, והשקטה אותו את כל הגויים. אשר אנוכי שולח אותך אליהם, ושתו, והתגועשו והתהוללו, מפני החרב אשר אנוכי שולח בינותם. ואקח את הכוס מיד אדוני, ואשקה את כל הגויים, אשר שלחני אדוני אליהם. את ירושלים ואת ערי יהודה, ואת מלאכיה את שריה, לתת אותם לחורבה, לשמה, לשריקה ולקללה, כיום הזה. את פרעה מלך מצרים, ואת עבדיו, ואת שריו, ואת כל עמו, ואת כל הערב, ואת כל מלכי ארץ העוץ, ואת כל מלכי ארץ פלשתים, ואת אשקלון, ואת עזה, ואת עקרון, ואת שארית אשדוד, את אדום, ואת מואב, ואת בני עמון, ואת כל מלכי צור, ואת כל מלכי צידון, ואת מלכי האי, אשר בעבר הים, ואת דדן, ואת תימה, ואת בוז, ואת כל קצוצי פאה, ואת כל מלכי ערב, ואת כל מלכי הערב, השוכנים במדבר, ואת כל מלכי זמרי, ואת כל מלכי אילם, ואת כל מלכי מדי, ואת כל מלכי הצפון, הקרובים והרחוקים איש אל אחיו, ואת כל הממלכות הארץ, אשר על פני האדמה, ומלך שישך, ישתה אחריהם. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני צבאות, אלוהי ישראל, שתו ושחרו וקיו, ונפלו ולא תקומו, מפני החרב, אשר אנוכי שולח ביניכם. והיה, כי ימאנו לקחת הכוס מידך לשתות, ואמרת עליהם, כה אמר אדוני צבאות, שתו תשתו, כי הנה בעיר. אשר נקרא שמעליה אנכי מי חל להרע, ואתם הנקה תנקו, לא תנקו. כי חרב אני קורא על כל יושבי הארץ נאום אדוני צבאות. ואתה תנבא עליהם את כל הדברים האלה, ואמרת עליהם, אדוני ממרום ישאג וממעון קדשו ייתן קולו. שאוג ישאג על נבאהו, הידד כדורכים יענה. אל כל יושבי הארץ, בשעון עד קצה הארץ, קריב לה' בגויים, נשפתחו לכל בשר, הרשעים נתנם לחרב, נאום ה'. כה אמר ה' צבאות, הנה רעה יוצאת מגוי אל גוי, וסער גדול יעור מירכתי ארץ. והיו חללי ה' ביום ההוא, מקצה הארץ ועד קצה הארץ. לא יספדו, ולא יאספו, ולא ייקברו, לדומן על פני האדמה יהיו. העלילו הרועים, וזעקו, והתפלשו אדירי הצאן, כי מלאו ימיכם לטבוח, ותפוצותיכם, ונפלתם ככלי חמדה. ואבד מנוס מן הרועים, ופליטה מאדירי הצאן. קול צעקת הרועים ולילת אדירי הצאן, כי שודד אדוני את מרעיתם. בן אדם הוא נאות השלום, מפני חרון אף אדוני. עזבקה כפיר סוכו, כי הייתה ארצם לשמה, מפני חרון היונה, ומפני חרון אפו.